22. Так, Так, докоряти було пізно, але й здаватися ми не збирались. Перш ніж касета розбила скло, ми схолі встигли майнути до найближчого доступного укриття. Ним виявився низький прилавок, схожий на стіл без стільниці, напханий сотнями паршкарпеток для гольфу. Ми схолі скулились під ним, тісно притулившись одна до одної. Між нами скорчився бобіверном. Майже непритомний, він ледве дихав. Тепер у залі було зовсім тихо. Проте, якщо прислухатись, можна було вловити від луня нашої нещодавної сварки з холлі, яке ширяло між стінами. Залою простяглись невидимі сливі лінії, міцно натягнуті, наче струни, що знемагали під тягарем накопиченого в них енергетичного заряду. А єдиним справжнім звуком тут був тихенький шелест, що линув від каси. Я обережно визернула, поглянула і побачила спочатку касету, що потонула в друзках, в корабель у хвилях. А потім... На втілілому склі лежав невеличкий стос якихось паперів, напевно рекламних брошур. Один куток стосу ніби сколихнуло поривом вітру. Папери з шелестом перегорнулись, повернулись на місце і знову перегорнулись. Я майнула назад під прилавок. «Бачила щось?" запитала Холлі. Її очі переповнилися страхом, а голос – тремтів. Було видно, що нашій секретарці ніяк не вдається відновити свій втрачений фірмовий спокій. Я кивнула, Холлі втупилась у мене. Їй на обличчя впало довге пасмо волосся, і воно заходилось жувати його кінчик, перлякано озираючи під торговельної зали. «Е, посібник Фітес каже, що спочатку слід визначити тип привида». Прожебоніла вона. Я і без неї чудово знала, що сказано в посібнику Фітес. Проте мій гнів уже поступився місцем страху. Тож я просто ще раз кивнула. «Так, нам відомо, що це кінетичний привид». Прошепотіла Холлі. «Тобто спроможне присувати предмети. Видно якісь прояви?» Я знову визернула з-під прилавка і відчула запах лоноліної від вовняних шкарпеток, запах свіжих пластикових обгорток. Мені спало на думку, що скоро Різдво, а квадавії Джорджеві потрібні нові шкарпетки. Одначе вже наступна моя думка була не така весела. Проте, чи пощастить мені дожити до цього Різдва? Я ще раз оглянула залу. Тепер у ній не залишилось жодної ціні з тих, що нещодавно юрмились тут. Чи вони повернулись туди, звідки раніше з'явились, чи їх поглинула потужна холодна енергія, що вибрувала довкола нас. Та сама, яку розбудила наша схолі сварка. Майнувши знову під прилавок, я відповіла. – Ні, немає проявів. Тоді це повинен. Повинен бути? – Так, Холлі, це полтрейст. Ковтнула вона слину. Я відпустила Вернену в одного і потяглася до руки Холлі. – Зараз буду не так, як на Коттон-стріт, – прошепотіла я. Цього разу все буде добре, розумієш? Ми виберемось із цієї халепи, Холлі, зможемо вибратись. Ходімо. Нам треба лише спуститись на два поверхи нижче і перетнути вестибюль. Це зовсім недалеко. Робімо це тихо, обережно і не привертаємо його уваги. Сто з паперів на прилавку, тим часом знову і знову пригортався. Його шелест нагадував муркотіння величезного кота. Але ж полтери гейсти. Полтерейсти сліпі, Холлі!» Вони відчувають стільки емоцій, шум і страх. А тепер слухай. Пробираємося до бічних сходів. Вони до нас найближче. Потім з'їдемо на перший поверх і знайдемо всіх. Усе робимо тихенько, поволі, спокійно і тихо. І ніякої паніки. Якщо ми зробимо все як слід, полтергейст може нас не помітити. Я пильно подивилась на Холлі. Хотілося вірити, що мій погляд був спокійний і бадьорий. Проте цілком можливо, що то був погляд переляканого сновиди з виріченими очима. Щасти вам, прошепотів Бобі Вернон. Він був напівпритомний, однак навіть у такому стані все розумів. Полтергейсти це, правдо кажучи, огидні тварюки. З ними важко впоратись, і ще важче знищити, майже неможливо. На відміну від інших привидів другого типу, полтергейсти не мають прояву, тобто ніяк не виявляють себе фізично, ні ектоплазми, ні світла, ні тіні. І це для агентів найважче. Візьмімо хоча б примару. Хоч яка вона не виразна, а тільки побачиш її лискучі напівпрозорі обриси. Жбурляй прямісінько в неї сіль, залізні стружки, навіть магній. І все, примарі гаплик. Нащо човже бридкий костогрім, такий, що аж нутр тобі вивертає. Ти бачиш його, знаєш, де він. А полтергейст – інша річ. Він усюди і ніде, і довкола тебе, і набагато жадібніший до твоїх емоцій. Якщо вже висотою їх, то до останньої краплі а потім використовую їхню силу для того, щоб пересувати речі. Інакше кажучи, громити все поспіль. Щоб розбудити його, часом вистачає якнайменшого гніву чи смутку. Якнайменшого? Боже, що ж ви накоїли? Що насамперед накоїла я? Мені стало ніяково, і я заплющила очі. Люсі, Холі торкнулись мого коліна, і жалібно всміхнулись мені. Ти кажеш, усе буде гаразд? «То що ж нам робити?» Тієї миті я відчула, як я вдячна, Холлі. Всміхнувшись, її у відповідь, напевно, так само кволо і жалібно, як кивнули в бік проходу, що вів до бічних сходів в дальньому кінці поверху. «Зараз ми встанемо дуже-дуже тихо. Пройдемо помалу, ярд за ярдом, до тих дверей. Спокійно, не поспішаючи і не панікуймо. «Нас не вийде, це неможливо!» «Холлі, ми повинні це зробити!» Найважче виявилося встати. Встати і вийти з укриття. Як я вже казала, полтрагестри реагують на звуки емоцій. Тож немає ніякої різниці. Чи сидите ви під прилавком, чи стоїте на повен зрісту циліндрі, або купальнику з блискітками, як на танцю у нічному клубі. Аби ви тільки мовчали. Щоправда, зараз мені в це не дуже вірилось. Думка про те, що зараз ми постанемо перед невидимою тварюкою, що гортає собі брошуру на прилавку, просто таки зводила мені шлунок. Вибору, одначе, в нас не було. Пошипки наказавши Бобі Верненові мовчати, ми з Холлі вхопили його, а далі подумки, порахувавши раз, два, три, підвелись. І відразу поглянули в бік каси, де сам собою перегортався сто з брошур. Сторінки шелестіли вгору-вниз, вгору-вниз, серед холодного-холодного повітря. Все було так само, як і раніше. От і гаразд. Водночас темрява довкола нас аж тріскотіла від розрядів потибічної енергії. Я подумала, що навіть найменший наш порох може викликати потужні ударні хвилі, що сколихнуть усю залу. Я кивнула головою. Холі що стояла ближче до виходу, рушила першою, підхопивши Вернона під пахви. Я прямувала за нею, тримаючи Бобі загомілки. Сам Вернон лежав, заплющивши очі навряд чи розумів, що тут коїться. Він непокоїв мене. Я боялася, що він зненацька застогне чи скрикне і приверне до нас аж ніяк не потрібну увагу. Холі заткувала до виходу. Я пленталась за нею, краєм ока за стосом паперів, які з шелестом перегортались. Так ми потихеньку пробирались уздовж проходу, повзвішаки з пальтами і куртками, намагаючи стопати нечутно. Я навіть сказала б «ніжно». Ми впевнено наближались до дверей, за якими були сходи. «Послухайно!» Прошепотів мені на вухоголос. «Це просто диволижно! Я, майже певен, що тобі це вдасться!» «Шереп!» Я вирічила очі і прикусила губу. Цікаво, чи не потревожиться він полтергейста, чи не розлютить його? Я знову позирнула на сто паперів. Так, тобі це вдасться, якщо Голі раптом не впустить його малого бобі, і голова не горюк на підлогу. По-дружньому провадив привид І не розколиться, як кокосовий горі й камінь. А я сподіваюся, що саме так і станеться. Тільки поглянь, як тремтять її вченятка. То була правда. Коля зупинилась і знову вхопила Бобі під пахви. Я ніколи ще не бачила її такою блідою, щоправда, двері були вже зовсім близько. От, щаслива нагода розважитись. Торочив своє черг. Ти зараз ніяк не зможеш відповідати мені. Або вернутися і не цінніше закрути кришку на склянці. Тож тепер тобі доведеться вислуховувати все, що я скажу. І ти не зможеш мене замовкнути. Ми рушили далі. Я гарячково озиралась. Усе було гаразд. Біля каси нічого не змінилось. до мене не хвилюйся. Знову обізвався череп. Я його не цікавлю. Ми, духи, звертаємо увагу лише на рівних собі. Тож до мене йому байдуже. Я зітхнула з полегшенням. Аж тут Холі зачепила ліктем вішак із пальтами. Вішак тихенько рипнув. Проте з іншого боку. Я худко поглянула в бік каси. Сто паперів лежав нерухомо. Ми з Холі перезирнулись, Зачекали. Я подумки порахувала до тридцяти, намагаючись дихати якнайнепомітніше. В кімнаті було темно і тихо. Нічого не відбувалось. Папери не ворушились. Я обережно видихнула, і ми навшпиньки подалися далі. «Здається, все гаразд», – мовив череп. «Він, мабуть, пропав». Порожній вішак з іншого кінця зали, крутнувся навколо стійки, загойдався туди-сюди і знову завмер. Ні, не проба, він просто бавиться з вами. Ми затіпеніли на місці. Довкола все було спокійно, як кивнула Холлі. Ми міцніше підхопили Вернона і трохи швидше, ніж дотепер, рушили до виходу. Десь у глибині зали брязнув метал, у темряві повільно крутнулась лампа, підвішена до стелі. Холлі сповільнила ходу, та я заперечливо вихитнула головою, і ми ще хоч чіше попрямували далі. Тепер нам слід було поспішати, тікати звідси світ за очі. «Не роби помилки! Не думай, що він там, чи тут, чи між пальмами!» – шепотів мені на вухочереп. Я стиснула зуби, я вже знала, що він скаже. «Насправді він усюди, просто над нами, обвивається круг нас, як змія!» «Ми всередині його! Він уже у нас!» Зненацька завили динаміки на стелі. Потім їхні виття змінилися низьким гудінням і тріском. Меж підскочили на місці. Над головою Холі на вішаку ворухнулася синя піжама, так, ніби в неї хтось був убраний, і замахала рукавами і холошами штанів. Потім енергія так само швидко покинула її. Піжаму знову нерухомо повисли на місці. А наступної миті ми вже проскочили в двері і опинились на сходах серед непроглядної пітьми. Я випустила нову ногу, витягла з кишеньки на поясі ліхтарик, увімкнула і затиснула його в зубах. І побачила Холі, що притулилась спиною до стіни і поклала Бобі на підлогу. «О, Боже!» – стогнала вона. «Боже! Не можна тут зупинятись, Холі!» – прошепотіла я. «Треба йти далі! Піднімай його! Перед!» Але ж Люсі!» «Просто роби, що я кажу!» Ми рушили вперед і почали, спотикаючись, сходити внизу на певному світлі мого ліхтарика. Ми вже не намагались ні додержуватись тиші, ні стримувати свій страх, що просто таки душив нас. Колі схлипувала, голова бобіверно нахилетались туди сюди. Ми дістались до повороту. За нашими спинами загрюкотіли, відчиняючись двері. Коли вони щосили вдарились об стіни, їхні скляні панелі розлетілись на друзки, що дощем посипались по сходинах. Раптовий порив вітру змусив нас нахилитись. «Туди!» – спочатку я думала, що ми зійдемо бічними сходами аж до першого поверху. Проте зараз мені не хотілося залишатись так близько від полтерейста, тому я кивнула в бік дверей, що вели до магазину. Олі перше штовхнула ці двері плечем, і ми втрьох поринули в тишу і темряву відділу господарчих товарів у дальньому кінці другого поверху. «Олі!» – прошепотіла я. «Ти втомилась! Поміняємось місцями! Пусти мене вперед!» «Ні, зі мною все гаразд! То ходімо пліч-опл пліч. Прохід тут був досить широкий, і ти залишалось недалеко через відділи господарчих товарів і жіночого одягу, а далі головними сходами на перший поверх. Це все, що нам залишалося зробити. Здалека я почула голоси, що кликали нас. Живі голоси. Локвудів, Джорджів. «Не відповідай їм», – сказали я Холлі. «Мовчи!» Ми йшли якомога швидше. Я чекала, що позаду отут грюкнуть двері, пропускаючи гостя, що женеться за нами. Однак полтергейсти, звичайно, діють по-іншому. Коли ми проминали стійку з друшляками, щось зляпнуло мене по обличчю. Я зойкнула, випустила ліхтарик, а потім верну нові ноги. Бобі застогнав і повис на руках у Холлі. Ще один удар мені опекло щоку. Вилевшись, я витягла рапіру, рвучко обернулась нічого. Аж тут, у сусідньому проході, щось ударилось об каструлі, холі скрикнула, на її щоці розпливлась червона пляма. Єдина гарна риса полтергейста – це те, що в нього немає ектоплазми. Навіть якщо він зачепить вас, ви не заціпленієте, не потрапите в примарну пастку. Щоправда, він залюбки може розчерепити вам голову якоюсь канапою чи прохромити перилами від сходів. Ми підхопили Вернона і попрямували далі. Десь за нашими спинами згуркоціло, то цілими копами падало на підлогу кухонне начиння, а потім долунув моторошний скрегіт і гарчання. Ніби зсередини цього гуркоту видирався на волю велетенський звір. Проте той самий звір перебував не лише за нами, а й попереду нас. Трохи далі на нас чекав стояк із кухонними ножами всіх форм і розмірів. Вони на своїх гачках, ладні зірватись з місць. Ось тобі й маєш. Я перетягла Холію Вернона до сусіднього проходу. І дуже вчасно, бо ножі тут таки злетіли в повітря. Ми впали за прилавком з порцеляновим посудом і закотились під нього. Над нами пролетіли десятки ножів. Вони трощили тарілки, відскакували від сковорідок, устромлялись у підлогу поруч із нами. Бобі Вернон розплющив одне око. «Ой, обережно! Хіба не зрозуміли, що мені боляче? «Буде ще гірше, якщо не замовкнеш!» – гаркнула я. «Холі, вперед, підводься!» «Куди вже гірше?» – простогнав Бобі. Знову завили динаміки. Від цього звуку нам аж ломило зуби. Удари і Вера склонали з біч. Десь попереду біля входу до відділу жіночого одягу. Щось гучно тріснуло. Напевно, якась важка і міцна річ пробила знизу підлогу. На миці зупинилась, не знаючи, куди краще йти. «Черепе!» – покликала я. «Я не знаю». «Ідеть вперед, Вере, ти помрете!» «Гаразд!» – використовуючи Вернена як мутузок, щоб тримати холі на ногах. Я знову рушила вперед. У наступному проході два прилавки були відкинуті вбік і врізались у третій прилавок. Отож, з радією, пане Ейгвер! Обізвався Череп. А вже, ж невимовно погодилась я. З ким ти що не розмовляла? Вирічились на мене, Холлі. Ні з ким, з тобою? Я не вірю тобі. П'ять скляних мисок промчали повз мою голову і розбились об стіну. Вітер кружляв коло моїх черевиків, хапав за ноги, скулуючись поводити мене на підлогу. Холі, яке тобі зараз до цього діло? Люсі, якщо ми збираємось працювати разом, хай тобі дідько. Гаразд, я розкажу тобі. У мене в рюкзаку живе наш клятий череп. Я розмовляю з ним, ти задоволена? Так, це багато що пояснює. Кілька фартухів хлиснули Холі по обличчю. Вона надбало жбурнула їх у бік. Ось бачиш, ти сказала правду, нічого клохого не сталося. «Ми майнули в прохід, що вів до відділу жіночого одягу. Відразу після цього задовили в цілий прилавок і з гуркотом розсипався, ударившись об стіну саме в тому місці, де ми щойно перебували». «От буркнув череп. «Тепер ти всім розповідатимеш про мене. А я думав, що в нас із тобою особливі стосунки». «Ходімо! Замовкни! Поговоримо про те згодом!» Знаєш, Люсі!» – засапено промовила Холлі Манро. «А я думала, що ти трішки схиблена». Тепер я бачу, що помилялась. У відділі жіночого одягу було тихо, принаймні якщо порівняти з відділом господарчих товарів. Вітерець холодив на ноги. В дальньому кінці відділу вже відніли ліфти і майданчик, на який з першого поверху виходили екскалатори та головні марморові сходи. Тут нічого небезпечного, сказала я. Дякувати богові. Аж тут ліворуч від нас це могла бачити тільки я, бо Холя обернулася туди спиною. Повільно ворухнув головою манекен, ніби стежачи за нами своїм сліпим усміхненим обличчям. І тоді зала вибухнула. Ціла стійка з одягом знялась над підлогою, копнула її ніжками, наче норовисто коняка, і перекинулась у повітрі. Холлі заверіщала. Ми позадкували, а стійка тим часом наштовхнулась на колону і впала на чопувалений стовпур, пригородивши собою прохід. Інші стійки теж злетіли в повітря і полетіли залою, вибиваючи шибки у вікнах і вдаряючись у стіни. Куртки і пальти зірвалися з вішаків і закружляли над нами, погойдуючись порожніми каптурами і вимахуючи рукавами. Вони ширяли залою, наче ці відьми на мітлах, круг них шалено завивав вітер. Потім вони попадали вниз просто нам на голови, стюбаючи повітря пасками, дряпаючи нашу шкіру застібками і гудзиками. Прихилившись, ми потягли Бобі Верна до ескалаторів, дорогою відвертаючись від речей, що падали згори, і перестрибуючи через керамічні плитки підлоги, які розтрощувались у нас під ногами, кружляли в повітрі і розколювались об стіни і колони. Довкола нас шаленів одяг, нейлонові штани ніж на жовтавого кольору так щільно заліпили мені обличчя, що я не могла дихати. Я зірвала їх, кинула вбік і озирнулась, щоб побачити те, що вирує в мене за спиною. Там, із за одягу й меблів, з темного кутка назустріч мені, рачкувала лиховісна тінь. Ось вона підняла свою тоненьку руку. Люсі, ми з Холлі кількома стрибками дістались до мармурового майданчика перед сходами, скочили на широку мідяну смугу, що розділяла ескалатори, щоб поніс їхати вниз. Верно незграбно приземлився на неї, скрикнувши з болю. Колі послизнулась і поїхала на спині. Бобі ковзнув слідом за нею. Я стрибнула, встояла на ногах і спустилась стоячи, дорогою озираючи те, на що перетворився в універсального магазину братів Ейкмер. Унизу горіли вогні. Чотири наші робочі ліхтарі, що химерним чином обертались у повітрі. Увесь цей час мене цікавило, куди й поділись наші колеги, де Локвуд із Джорджем. Кілька разів я чула здалека їхні голоси, та ніяк не могла зрозуміти, чому вони не поспішають нам на допомогу. Тепер я все зрозуміла. Полтергейст промчав не лише там, де пробирались ми з Холі, несучи з собою Вернона. У вестибюлі він похозянував не згірше. На підлозі лежали розтрощені вітрини, з алебастрових колон стирчали стійки, що врізались у них. Фрески по стінах були посічені друсками скла і трісками від розбитих дверей. Величезне штучне дерево, скульптурна композиція Осінь, якою так пишався пан Ейкмер, тепер було видерто з постаменту і лежало біля підніжжя ескалаторів. Коштовні золотисті листки ручної роботи були обдерті розкидані по всьому вестибюлю. Підлогу в центрі було цілком зруйновано. Дошки вирвано разом з цвяхами. Оголена земля по краях випирала вгору, розгойдуючи встромлені в неї ліхтарі, а посередині западались униз. В усьому вестибюлі назайманим залишався тільки невеличкий півкруглий майданчик перед самісінькими вхідними дверима. Його краєм тяглися залізні ланцюги, задля більшої міцності тричі перекручені. Підлога всередині цього бар'єру була захаращена нашим захисним знаряддям, каністрами з сіллю та залізними стружками, гілочками лаванди запасними ланцюгами. Примарний ураган, що лютував у вестибюлі, бився об край бар'єру, змушуючи ланцюги тремтіти, проте всередині усе було тихо. Там стояли мої колеги, тримаючи на поготові рапіри, гукаючи, махаючи нам руками. Позаду, затиснувши вхідні двері дошкою, щоб вони не зачинилися, стояли Кейт Годвін і Фло Боунс. У центрі майданчика Квіл Кіпс розпорював вістрям своєї рапіри подушки з лавандою і розсипав висушену траву по підлозі. А попереду, на самісінькому кінчику, утвореного ланцюгами виступу, кричали і махали нам Локвуд і Джордж. Моє серце мало не розірвалося з радощів, коли я їх побачила. Я стрімко з'їхала вниз, перестрибнула через холі й верно, на які вже опинилися на підлозі біля ескалатора, і допомогла їм підвестись. Це було все, що я могла зробити, бо вітер просто таки валив мене з ніг. З гори на ескалатор упав перекрученими в канцелярська скріпка, стояк із одягом. За два рази він перевернувся і завмер, наче здохла тварина. Люсі! вигукнув Джордж. Будь ласка, мерщій! Тут земля отут розступиться. Джордж завжди майстер повідомляти про те, що ти і без нього чудово знаєш. Ми ринули вперед. Увернене обличчя було позеленіле, в холі закривавлене чи від падіння, чи від якоїсь подряпини. Тим часом ями перед нами ширшила, підлога тріснула. Назасипала грудками землі та іншим сміттям, шмат дерева болюче вдарив мене по руці. Локвуд кинув свою рапіру в бік і вийшов за бар'єр. Я бачила, як він зігнувся під поривом вітру, За його спиною залопотіло пальто. Ледве тримаючись на ногах, він перескочив через край ями і опинився поруч із нами зі своєю звичною усмішкою на обличчі він підхопив під руки Бобі Вернона. Чудово, я тримаю його. А ви мерщіть до дверей. Проте це легше було сказати, ніж зробити. Підлога розступалась, і під нею жадібною пащею відкривалась провалля. Його краї вже сягали ланцюгів і навіть заглибились під них. Відлетіли дошки, частини ланцюгів провисла вниз. Локвід ухопив Вернона за руку і штовхнув його вперед. За бар'єром Кіпс із Джорджем підхопили його і притягли на безпечне місце. Наступною була Холлі, що вже ледве трималась на ногах. Локвит так само штовхнув її, вона теж опинилась по той бік бар'єра, дорогою мало назвалившись у яму. Джордж підхопив її, а Кіпс тим часом уже тягнув вернуна до вхідних дверей. Тепер Локвит обернувся до мене. Вітер завив ще люціше. Дерево, земля, обідрене штучне листя, клапці матерії – все закружляло вихором. «Давай, Люсі!» – вихокнув він. Його очі зблиснули, він простяг мені руку. Підлога вибухнула. Дошки злетіли вгору, ніби їх хтось висадив невидимим кулаком. Я втратила рівновагу і відсахнулась. Підлога під моїми ногами роз'їхалась. Вітер підхопив мене, потяг угору, вбік, на щастя недалеко. Я хутко позиткувала далі, зачепилася рюкзаком за вирвану дошку і повисла на ній, наче прапор на корабельній шотлі. Локвуд скрикнув, потягся до мене. Я бачила його бліде обличчя. Його рука вхопилася за мою руку, а вже наступної миті його відірвало від мене. Я побачила, як вихор кудись несе його, хотіла закричати та крик застряг у моєму горлі. За моєю спиною щось тріснуло, розірвалися ремені рюкзака. Вітер закружляв мене, мов ганчір'яну ляльку. Я вдарилася об щось тверде, з очей мені посипались іскри. Чиїсь голоси кликали мене на ім'я, відтягали від життя, від усього, що було дороге мені. Нарешті мене оточила пітьма. Я знепритомніла і вже не відчувала ні власної душі. Ні власного тіла.